Rugăciunea 24. pentru darul rugăciunii. Aleluia tată cerestă iubim te săbim și te rugăm așează într un noi, darul rugăciunii, ca să urcăm treptele mântuirii, de săvășirei Sfințirii, pe scara ascunsă în Sufletul nostru și să aflăm cu în adâncul inimii, Duhul Sfânt pentru noi, cu nespusă de oșie, se roagă, ca să facă din trupul și Sufletul nostru un rug de rugăciune. Pentru ca toate ispitele și cursele demonilor să nu ne mai poată răpune, ci el în pomul vieții veșnice din mijlocul raiului să ne adune. Aleluia Tatăl Ceresc, te iubim, te stăvim și te rugăm, așează în noi darul rugăciunii minții în inima, în duh și în adevăr, care alungă roiul gândurilor, pătimirea, răceala, ampietrirea, rătăcirea lucrarea Duhului Rău în noi și în lume, care face din toate gândurile, cuvintele și faptele noastre săgeți de foc, ca să-i alunge pe demon din noi și din lume, care îmbracă sufletul nostru în blândețe milă, ascultare, curăție, lumină, credință, nădejde, iubire, smerenie și îl face ca un altar, unde inima noastră jefă, vie se pune, ca să trăim în împărăția ta din minune în minune. Aleluia Tată cele este iubim, te slăbim și te rugăm. Așa în noi darul rugăciunii care face din neamul nostru un vas ales pentru tine anume, care zidește din inimile noastre biserica ta ca o arcă, încât potopul de păcate al lumei să nu ne poată răpune. Iar noi să alungăm ispita înșelătoare de a crede că am făcut ceva bine, ca să nu cădem în prăpastea înșelării de sine, ci să stăm bine, să luăm aminte și să facem faptele curioase ca rod pentru tine.